Beein nagusiaren tenorea zurekin Bernnade eta gain eta lur begi taldearen Bilzak nagusia ustegabeanertatu da atzo. Barttelemia Gerra lur begiko nagusienetakoa baztertua izan da administrazio kontseilutik, administralarien herena Aga begitu behar zela, Barttelemia Ger begi zaagai zen baina bozkatzeana ez da haututatua izan zegertatu den bere hala ikusiko dugu. Ikea komerziogune haundia egitan bada Baionako komerzio tipia den herriotzaile bizi mugimenduak hori irudikatu du atzo Baionako kaiketan hidi buruni kearen lenahia pauschatzeko bisperan Etorkinen eta papergabeen oinarizko eskubideak ez direla errespetatuak sima delkarteak salatu du frantiako gobernuaren immigratio politika elgarretaratze bat antolatuko du hendaiako erretentzio zentruaren aitzinean abenduaren amostian Durango azoka egun asten, liburu, diska eta kultur beste gausekin bere onta behogoi bat eta hitzorduak hiriko zazpiguneetan lehen egun hauberesiki ikasleer zuzenduada. Eta aroa, Katalin, zer uh, hitzemeiten daukute. Mementoko behatzi gradoko temperatura gure termometroan hemen donio negarazin, jakina aru bizikita patua, baina euririgabe hitzemeiten daukutela, eta temperatura gorenak amabik ratoren inguruan izanen direla, biartigoite iguzkiatik. Eetahenik Donnapalleuko Luurbegiko peatifa inagousia Barttelemia Ger e, behar zamikuseko Kontseiliakgorokora eta Patrickk Bidondo gabadiaja baztertuak izan dira lurbegiko administrazio kontselutik atzo egin den biltzar nagusian. Pentsa daite kez eta Arkadi enpresetan ere kude anantzatxagaren ondorioa izaiten alitaikeela lauren isritzen egin den lur berriren Bilza ausxiiko ordezkaren araberitzian gertatu da. Hoita bat kidetako administrazoneko seiiluko erena berritu beharra zen, hots zazpileku, eta hortan ziren Bartlemia gereta Patrick bidodo, eta aspallitik utxik zen zortzigarren leku batere betitzeko zen. Araberitzeko ziren zazpietaik biek ez ziren arrapartitzen, Hor hartinoko koncheiloak, iru hautagei berri presentatu detu. Eta bilsan agusian ziren beste iru orkestu dia. A meka ziren hotx sortzi lekuentzat. Boskal Dian, parte hartzen ziren sektoritako amabost delegatiek edabakidie Barthelemi ager eta Patrick Bidondoren basterzia. Aien ordez, eta berritzeko ziren beste lekuetan, jadanik konseiluan ziren iru administrazaile etxek edutie, eta presentatzen zirenetan, bost administrazaile berri izendatu dutie. Eta lur berri taldearen konduak ere presentatuak izan dira biltzare na, nagusi hortan, eta bimila amairuko, hamar miliun euroko galtzeak agertu ziren. Eugubian, baiona eta miarritzek bat eginen ote dute eta euskal talde handi bat sortuko lehen urratxadea... Bitaldeetako presidentak, miahitzeko Serge Blanco eta Bayonako Alean Aflelu eta spontzor nagusiak ere bildu dira erabaki dute aztertzea nola Bitaldeak urbiltzen alita izkeen. Ideia hori barnatuko dutela hemen dikuiti, jakin arazten dute ageri batean, abihon eta B.O. taldeen President Presidentek eta behi haudu da, bitaldeak taldeak gaizki direlarik topa Malauueko saikapenean hunarlekuetan dira baiiona ama bigajean mi eta mi hittze azkenak. IKEA saltegiko lehen jahia pausatzearen bezperan hurbileko komerzioen ehorzketa du bizi mogimenduak atzo Ikeako t t-shirtahoriak soinean laupresunek hilkutsa bat ere mandute baijonako karriketan bahna proieto eraldoiogek komerzio txipien gain ukanen duen ondorioa erakusteko ikea milako bat lanpostu sortuko dutela defendatzen dute proietoaren De kuek, eta Krista Garaian hori ezte laguti, ezta ados argumentu unekin bizi elkarteko Xabier Arluchet bai, denek zautzen dugu ikaren kolorea da horia eta urdina, eta Ikea etortzen delariko edozen eskualdetarat, eta hemen berdin beti pintatzen da, berdez, eta gorriz biak, berdez erraiteko, ba, denda izanen dela ekologiko kiarduratua energialetik ikospuntutik positiboa izan dela ezuela gastatuko azten dute erraitea, otuak etorriko dila eun kilometro ingurutik, eta parkaleko erraldoiak egiten intuzela horrentako beren lanpostuetan diren eh, eskaintza gehienak, ez direla frikaritaterik eh, iesi egiten duten lanpostuak Orrez gain gainera, lo sozialean jakina da lanpostuak sortzen badira asko inguruan eta komerzio txipietan eta urbileko komerzioetan eta ofizialetan galtzen direla, beste oitura batzu hartzen baitituzte jendeek eta erakarretasun handia eta medio handiak izartzen dituzelako Ikea eta olako zentru komertzialek hori lortzeko. Beraz gauzko zeremoriare zen piskat ba, pintura berde eta gorri hori arakatzea erakusteko beste eredu batzu badirela eta beste bide batzu hautatzeko medioak gure konsumo medioen bidez ez direloa berantegi eta hartu eta sozializatu. Hortaz gain proieto eraldoia hamabi ektarako lurrezeko eremu batean eraikiko da. Lurreze horiek zimentatzearekin uolde iriskua handitzen dela salatzen du muger kadrodovi elkarteak. Eta hori dezagun dezagon Ikea proietoaren lehen ahia egun goizuntan pausatuko dutela jiriburu ametsondo gunean. Michel Aliomari, ezta presentatuko Doni Bane Loizuneko herriko bosetan, bazen emezorzi urte herriko kontseilu antzela, latonoita hama bostetik hunat, aldiz peyuko duak oreiko hausapesa berriz presentatzen da, UNP-ko eremanen du, bere auta gaitzaren berri emandu ofizialki atzo, herri urtako lehen hautagai gai ofiziala da mementoko naiz eta jakinaden besterik ere badela prestatzen Ari eta Michel Alio-Mahirentzat hunek itzemandu heldu den aste lehenean BDSD-en berri emanen duela. François Fillon lehen ministroia kostaldean izanenda egone miahitzeko Max Brisson eta Angeluko Claude Olive herriko bosetako autagaien sustengatzerat heldu da miahitze eta Angeluko karriketan ibili beharra da. Jean-Jacques Laster, utetxen kontxeluko presidenta mintzatu da atzo, Filip Iven, Lugalde ardura duen lehen ministruaren kontxelariarekin, Eskoaleriko Lugalde kolektibitateaz mintzatu dira, eta biltzaje hori egin dute prestatzeko beste bat bihazteren burian iraganen dena, Jean-Marc Ejo, franziako lehen ministroaren kabinetean, eta hor izanen da ere, Jean-Baptiste Txeto, garapen kontxeluko presidenta. Gobernuak lekuan emanahiduen eskoletako erreformaren kontra Egun grebarat deituak dira erakasleak Sindikatek deia luzatua dute Beaz erakasleak deituak bainan ere eskoletako beste langileak Deituak dira lanaren usterat Bilan ez egiten du erretentzio eta uruntze baldintzetaz sima delkarteak. Kanporatzeko iriskoan direne etorkinak laguntzen ditu Baionako elkarteunek, oartzen da nahiz eta gobernoa sozialista izan, imigrazioko politikak haitzina segitzen duela oinarizko eskubideak errespetatu gabe brisortu feo, Claude Gehan, edo Manuel Valzekin, barne ministeritzak ez du legeak kanbiatu bimila amekatikunat, etorkin bat gelditua den pondutik erretentzio zentrora terebana da, eta bostegunez, prefetaren erabakiaren menpe egoiten da, epaile bat ikusi aitzin, Kristof Arotzarena. Helburua prefiturk egin alafite jendiak kanporatzia epaileak ez dezan denborarikukan interpelazioen erregulartasunen aztertzeko. Hendaian egunaindako hogoiak ez dute julirik ikusten ere, zenbaki politika esalatzen du zimadeek, interpelazio hainitz gertatzen baitira etorkin gehienak Frantziako estadotik likutzen ari direnean beren egialdeetako bidearen hartzeko. Bi milata amabi eta amairuan, bi milata amekan baino gelditze gehiago izan dira hendaian, bi milata amekan berriunta ogoita bat, bi milata amabian berriunta hirutanoita emezortzi, eta bi milata amairua bukatu gabe jada jaskozen bakia geindituada. Amarretarik bederatzi gizonak dira, lanaren bila europarat direnak. Pakistan dar eta Magrebiar hainitza tsebanditazke bestiak beste, horietan gazte frango, endaiatik pasadiren iruetarik biak, ogoita bost eta berrogoi urteartekoak dira, eta bostetarik bat, emezortzi eta ogoita la urteartekoak. Egon aldiaren banabesteko ira upena, eguna. Eta emigrazio politikaren salatzeko isiltasun borobil baten egiterat deitzen du zimadek abenduaren hama bostean endaiako erretentzio zentruaren aitzinianak. Durangoko azoka egun zabaltzen eonta hoita bi partaide behi eonta hogoita emezorzi stand ukanen dituru Durangoko azokak. Aurten belezita xuna, Durango guzirat edatuko dela zazpi gune dezberdinekin, iparaldetik zazpi argitaletxe izanen dirahan intza arieta. Artaide batzu gutxiago eta stand batzu gutxiago aurten, eunta hogeita bipartaide preseski, iaz baino bost gutxiago, eta berreunta hogeita emezortzi stand, iaz baino amabost gutxiago. Erran bezala, zazpigun eukanenditu durangoko azokak, aurtengo aldaketa, herri guzira zabalduko dela. Aitzi behar ratorra sagasti geredia gailkarteko kude atzailea. Horrek laguntzen digu batez ere, ibilbide kulturoal bate eraikitzen, ez? E, e, bizitaria kontutan izan behar, du asokatik da puntu batetik bestera bakarrik bos minutu daudela oinez gune guztiak gozatzeko aukera ezinbestekoa da herriaz gozatzeko aukera ezinbestekoa eta bueno, uste dugu hori bidea dela ere. Euntau geita baino gehiago antolatuak dira urten, erdia zuzenezko musika William Douglas, antropologo amerikarrari emanen diote argizaiola saria eta Eskozia izanen da herri gomitatua Iparraldeko ekoizpenaren aldeti Zazpi argitaletxe izanen dira Durangon berrogoi bat lan desberdinekin. Animazio alorra azkartu dutela esplikatu digu Euskalkulturerakundeko pantsoa etxegoinek. Indartu dugula animazio alorra. Aurten ha ama iru animazio ezberdin izanen dira gune esberdinetan eta beraz e, e, izanen da musika izanen da liburu, li, liburu aurkezleak idazleak DD batere aurkeztua izanen da. eta beraz e, horrek emanen du parada ere igaldeko ekoizpenek lekubatukan dezaten Azoka aurtan ejan behar da ere diska alogean aurten lau oto ekoizpen badirela eta haiek ere lekubatukanen dutelak une horietan. Aurten hirurogei mila euro gutxiago dute aurrekonduan ehuneko hamarrez apaltzen baitzaie, marra gorrian da beraz Durangoko azoka eta dei zabal bat egiten dute ahal bezain bat jende urbiladin eguberriko opariak erostera. Beraz, egun Asten Durango koazoka hori eta egun berezikiago, ikasleen eguna izanen da, Euskal jatiak ere handik zuzenean ariko gira biak. Eta bururatuko dugu futboleko emaitza huneki nakitaniako kopan, barda, abihon nagusitu zen paueri, lau eta bi, erran behar da partida bat eta bat bururatu zela, eta gero ostikoetan trenkatu behar izan dute, beraz abihon lau, paue, bi.